Бо для цього останнього покажчика у польських авторів немає даних, а тому немає їх і в Івановського. Розділ 5. Покажчик личний. Надзвичайно важливе значення має в антропології взагалі, а в антропології Росії особливо личний покажчик, що дає відношення між довжиною та шириною лиця. Під словами «довжина лиця» розуміють або загальновживане значення цього слова від початків волосся на лобі до нижнього краю підборіддя. чи анатомічне його значення от так званих «офріона», тобто від середини лінії, що торкається верхнього краю бров, до нижнього краю підборіддя. У даному випадку ми маємо на оці лице анатомічне, за найбільшу ширину якого ми приймаємо, як це прийнято в науці, скулястий діаметр, цебто так званий повний личний покажчик топінара. У північній смузі України личний покажчик незначно хитається між 103,3 та 104,7. Притому нам не довелося помітити, якої правильності. У північних повітах Курщини він – 103,5, нижчий, ніж у повітах Південних – 104,5. У східних повітах Чернігівщини – 104,7, вищий, ніж у південно-західніх – 103,6. В Овруцькому повіті на Волині він вищий, ніж у північно-західних Волинських повітах – 103,3. У середній смузі, в межах Великої України, як, наприклад, на Воронщині, а особливо на Поділлю, покажчик цей, мабуть, вищий, ніж у північній смузі – 104,3 на Воронщині – та 105,2 на Поділлю. Але він досить помірний на Харківщині – 101,3, на Полтавщині – 102,5, та на Київщині – за Алешо – 100,3. У Галичині він зразу спадає до 99,2 у північно східний Галичан до 100,3 у північно західних 101,1 у бойків та 101,8 у лемків, доходячи до 105 тільки у центральних бойків. Трохи менше ця різниця помічається у південній смузі України. На Кубані – Галичний показчик рівний 103,7. У східних повітах Катеринаславщини 102 цілі. А в західних – 102,6. На поділлю – 102,4. А далі в Галичині – 103,1 у Буковинських Гуцулів, 102,1 у Галицьких, 101,2 в угорських та 101,1 у південних бойків. Взагалі виходить, що українці належать до числа більш-менше вузьколицих народів. Середній показник – 102,7. При цьому вузьколицістця збільшується помітно, хоч і не цілком правильно, зі сходу. На захід, принаймні в середній та північній українських смугах в міру віддалення від більш широкоскулястого великоруського типу. Розділ шостий носовий покажчик. Хоч українці взагалі майже вузько носі лепторини з середнім носовим показчиком в 70,9, але серед них явна річ помічаються певні, не дуже правда великі відхилення в бік мезорінії. Найцікавіше те, що